Rugăciunea Stăruiți în rugăciune, Roman 12:12. 12. Faceți în toată vremea prin duhul tot felul de rugăciuni și cereri, Efeseni 6:18. Rugați vă neîncetat, 1 Tesalonicieni 5:17. Vegheați în vederea rugăciunii, 1 Petru 4:7. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, Iacov 5 16. Rugăciunea este împreunarea minții cu Dumnezeu prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Rugăciunea este începutul cunoștinței nemateriale și simple, Evagrie Monahul. Rugăciunea este cheia visteriei darurilor dumnezeiești, fericitul Augustin. Rugăciunea este unirea cu cel dorit și împărtășirea cu el, Sfântul Teodor. 4350 Rugăciunea este cununa virtuților, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Rugăciunea este doctorie mântuitoare, ea împiedică păcatele și vindecă nelegiuirile, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu, evagrie monahul. Rugăciunea este pavăza cea mai puternică împotriva ispitei, învățătură de credință ortodoxă. Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei, fericitul Augustin. Rugăciunea este bogăția cea mai mare și mai frumoasă, care face să înflorească viața noastră în întregime și ne asigură mântuirea, asterie a la masei. Rugăciunea este cheia împărăției cerurilor, Ilie Ecdicul. Rugăciunea este vlăstarul blândeții și a lipsei de mândrie. Evagrie monahul. Rugăciunea curată este pasnicul tuturor virtuților și omorâre a patimilor, sfântul Teodor. Rugăciunea este leacul mâhnirii și urâtului, sfântul Nil Sinaitul. Rugăciunea este rodul bucuriei și al mulțumirii. Evagrie monacul. Rugăciunea este lucrarea credinței, arătarea celor nădășduite, iubire realizată, mișcare îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfințirii, formarea sfințeniei, cunoașterea lui Dumnezeu, logodirea Duhului Sfânt. Bucuria lui Isus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, raza soarelui gânditor, steaua de dimineața inimilor, înțelepciunea dumnezeiască, arătarea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea locașului îngeresc, Sfântul Grigorie Sinaitul. Rugăciunea este cheia cerului, se înalță rugăciunea și se coboară îndurarea lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Rugăciunea este alungarea tristării și a descurajării, evagrie monahul. Rugăciunea este o iarbă de vindecare și de folos, dar dacă nu știm unde se cade să o punem, nu vindecă boala noastră, Sfântul Ioan, gură de aur. Rugăciunea credincioșilor este cea mai mare tortură și groază pentru duhurile rele. Sfântul Nil Sinaitul Rugăciunea este armă împotriva diavolului, legătură cu Dumnezeu, vorbirea ființei cuvântătoare cu cuvântul cel adevărat, depărtare și uitare a lucrurilor pământești, suire la cer, prietenie cu cele viitoare, asteria la masei. Rugăciunea este trebuitoare sufletului ca răsuflarea trupului, sfântul Ioan gurădeaur. Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, punte care trece peste ispite, scăpare de întristări, fărămarea războailor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuții, cauza darurilor. Propășire tainică, dovada nădejdii, luminarea minții, secure pentru desnădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propășirii, descoperirea stării, arătătorul viitorului, hrana sufletului, pecetea slavei, Sfântul Ioan Scărarul. Rugăciunea împreunată cu meditarea duhovnicească este pământul făgăduinței, în care curg laptele și mierea cunoștinței tainelor dumnezeiești. Ilie Egdicul. Rugăciunea este pentru cei aruncați de furtună încoace și încolo un liman, pentru cei împinși de valuri o ancoră, pentru cei ce se clatină un toiag, celor săraci o comoară, Leac împotriva boalelor și apărarea sănătății, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce ține minte răul nu se poate ruga curat, Sfântul Marcu Ascetul. Nu te duci la rugăciune cu un cuget rău, învățătura celor 12 apostoli. Roagă-te cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog, Evagrie Monahul. Cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să-și facă rugăciunile în liniște și pace, cu inima înfrântă și cu gânduri curate. Sfântul Macarie cel mare. Fără rugăciune, viața noastră duhovnicească flămânzește, însetează și moare. Sfântul Ioan, gură de aur. Formează-te spre rugăciune îmbelșugată, căci rugăciunea este lumină pentru suflet, Isaia. Dacă ești răbdător, a te vei ruga cu bucurie, evagrie monahul. Cel ce nu are rugăciune curată de gânduri, nu are armă de luptă, isichie-i sinaitul. Cine și-a adunat în inimă dragostea dumnezeiască, zboară fără sfârșit pe aripile rugăciunii curate, Sfântul Teodor. Mărturia minții iubitoare de Dumnezeu este rugăciunea, Ilie Gdicul. Sufletul lipid de Dumnezeu neîncetat vorbește cu el, Filimon. Toate câte le grăim sau le săvârșim fără rugăciune, ni se arată sau greșite sau vătămătoare și ne dovedesc lipsiți de cunoștință prin lucrările care urmează, Sfântul Marcu Ascetul căci deșartă și nefolositoare este rugăciunea făcută fără priveghere, evagrie monahul. Nimic nu contribuie atât de mult la propășirea sufletului în virtute ca deasa convorbire cu Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce știe să se roage bine, știe să și trăiască bine, fericitul Augustin. Cel care se roagă neîncetat va primi mântuirea și bogăția cerească, Sfântul Macarie cel mare. Nimic nu ajută mai mult lucrării ca rugăciunea și pentru a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu nimic nu e mai de folos ca ea, Sfântul Marcu ascetul. Uitați de trebuințele trupului când te înfățișezi în rugăciune, ca nu cumva a pișcat de purice de țânțar sau de muscă. Să te păgubești de cel mai mare câștig al rugăciunii tale, evagrie monahul. Cel care cere numai de dragul credinței, adică al unirii nemișlocite cu Dumnezeu, va fi ascultat Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cer iertarea datoriilor tale? Atunci de ce sugrum pe datornicul tău? Te rogi, ca zapisul să-ți fie rupt și tu păstrezi cu grijă pe al datornicilor tăi, te rogi, pentru micșorarea datoriilor și tu însuți înmulțești prin luare de dobândă banii ce ai dat cu prumut, datornicul tău e în închisoare și tu în casa de rugăciune, pe acela al înfricoșează datoriile și tu vii cu pretenția ca datoria să-ți fie iertată, rugăciunea ta va rămâne neauzită pentru că o acoperă strigătul celui nepăstuit de tine. Sfântul Ioan Gură de Aur. Când ieșim din casă să ne înarmăm cu rugăciunea și când ne-am înapoiat să ne rugăm înainte de a sta jos, fericitul Ieronim. Cum puteți pretinde ca Dumnezeu să ia seama la rugăciunea voastră dacă voi înși vă nu luați seama la rugăciune? Sfântul Ciprian Dacă vrei ca rugăciunea ta să zboare până la Dumnezeu, dă două aripi, postul și milostenia. Sfântul Isaac Sirul Nimic nu-i mai dulce ca rugăciunea Sfântul Ioan Gură de Aur Acela care în ziua judecății va da răsplata pentru fapte bune și milostenie, este și astăzi un ascultător binevoitor, pentru cel care vine la rugăciune însoțit de fapte bune, Sfântul Ciprian. Primește-l pe Dătătorul de Lege, Dumnezeu, și El te va primi pe tine când te rogi, Sfântul Nil Sinaitul. Să nu te mândrești când te rogi pentru alții și ești ascultat, pentru că ceea ce a lucrat și a săvârșit este credința lor, Sfântul Ioan Scărarul. Dacă cineva nu se socotește păcătos, rugăciunea lui nu este primită de Dumnezeu, Sfântul Isaac Sirul. Nu vei putea să te rogi cu adevărat dacă vei fi împletit cu gânduri materiale și tulburat de griji. Rugăciunea este lepădarea gândurilor, Sfântul Evagrie Monahul. 4400 Este nevoie de rugăciune și cerere stăruitoare pentru ca nu cumva să pierdem împărăția cerească. Sfântul Ciprian Nu știm cele ce ne sunt de folos și cerem cele ce nu ne sunt de folos, de aceea trebuie să spunem, Doamne, alege Tu pentru mine, Sfântul Ioan Gurădeaur. de Aur. Înainte de a înălța mâinile către cer, trebuie să-ți alt sufletul. Înainte de a ridica ochii, trebuie să ridici gândul la Dumnezeu, origen. Dumnezeu nu primește o rugăciune tulbure, izvorâtă dintr-o inimă care cugetă cele necuvenite, Isaia Pustnicul. Nu e cu putință ca cel legat să alerge... Nici ca mintea ce slujește patimilor să vadă locul rugăciunii duhovnicești, căci e purtată de gânduri firești. Evagrie monacul Dumnezeu cere rugăciunea noastră. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Matei 7 cu 7, Sfântul Ciprian Ascultarea urmează după ascultare. Dacă cineva l-ascultă pe Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă pe el, Moise. Liniștea și rugăciunea sunt cele mai puternice arme ale virtuții, căci acestea, curățind mintea, o fac străbăzătoare, da lasie Libianul. Rugăciunea înfăptuiește unirea celui ce se roagă cu Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Numai rugăciunea cu Duh are aripi neînvinse. Sfântul Ioan Gură de Aur Fericită-i mintea care în vremea rugăciunii se face nematerială și săracă de toate. Evagrie monahul Fericită-i mintea care în vremea rugăciunii s-a lipsit desăvârșit de orice simț, Evagrie monahul Credinciosul trebuie să se roage și să se forceze în rugăciune chiar când îi lipsește rugăciunea duhovnicească. Văzând aceasta, Dumnezeu îi dă adevărata rugăciune a Duhului, Sfântul Macarie cel Mare. Cel ce se roagă cu adevărat iese din viață chiar de pe când trăiește, este pe pământ, dar nu mai este asteria la masei. Rugăciunea zilnică trebuie să ne descopere izvorul proaspăt al îndurării lui Dumnezeu, care va da din nou viață sufletului nostru abătut, dacă vom ști să ne adăpăm din el. Sfântul Ciprian. Ascultă de poruncile Domnului ca și el să-ți asculte rugăciunile tale. Sfântul Ioan Gura de Aur. Nesupunându-te poruncilor lui Dumnezeu, faci un astfel de lucru încât de ruga și sfinții pentru tine n-ar fi ascultați. Sfântul Nil, Sinaitul Oricât de repede ar ajunge la regii pământului cererea unui om mare, rugăciunea celui mic ajunge mai repede la regele cerului, Sfântul Ciprian. Nici singurătatea, nici rostirea de cuvinte frumoase nu sunt așa de folositoare la rugăciune ca ascultarea. Sfântul Grigorie, Sinaitul Ajutorul lui Dumnezeu îl putem câștiga numai prin voința noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur Fără rugăciune nicio virtute nu se poate păstra. Sfântul Simeon, noul teolog Duhul Sfânt ne învață rugăciunea adevărată, ne învață îndurarea, bunătatea și toate poruncile. Sfântul Macarie cel Mare... Rugăciunea curățește și pregătește mintea pentru primirea lucrurilor Duhului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce se mărginește numai la facerea rugăciunii externe nu poate dobândi pacea. Sfântul Simeon Aceia pot dobândi ce cer de la Dumnezeu pe care el îi vede că veghează la rugăciune. Sfântul Ciprian când vrei milă de la Domnul, trebuie să te arăți vrednic de milă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum pâinea este hrana trupului și cuvântul este hrana sufletului, așa rugăciunea duhovnicească este hrana minții. Evagrie monahul Nu se poate ca, atunci când omul îl ascultă pe Dumnezeu, el să nu-l asculte pe om, pentru că el nu e departe de om. Dar dorințele noastre, care îi sunt potrivnice și cu atât mai mult acțiunile, îl împiedică să asculte de noi Isaia. Când îți pleci genunchii în rugăciune, să nu stulbure alții gândurile, Sfântul Macarie cel Mare. Dacă Dumnezeu ar împlini toate rugăciunile dreptilor, am fi ispitit să credem că totul se mărginește numai la viața de acum. Prin aceasta nu ne-ar face mai buni și mai evlavioși, ci mai lacom, și mai nesătui, fericitul Augustin. Dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea niciun nor care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Evagrie monahul Noi, cum suntem totdeauna în Cristos, adică în lumină, nici noaptea să nu încetăm cu rugăciunea. Sfântul Ciprian Într-adevăr, cât este de măreț ca un om să se poată apropia cu mare bucurie și încredere în prezența tuturor îngerilor și arhanghelilor și heruvimilor și a tuturor puterilor cerești de împăratul său și să-i poată vorbi, ce altă cinste ar putea fi asemenea acesteia? Sfântul Ioan Gură de Aur Dragostea și înfrânarea curățesc sufletul, dar mintea o luminează rugăciunea curată. Talasie Libianul. Harul rugăciunii unește mintea cu Dumnezeu, iar unind-o cu Dumnezeu o eliberează de toate legăturile Sfântul Maxim Mărturisitorul. Noi ne asemănăm în rugăciunile noastre cu copilul care aleargă prin grădină și strânge tot felul de flori amestecate cu tot felul de buruieni pentru a le aduce tatălui, dar mama... Ia întâi buchetul din mâna copilului, alege florile și ordonează buchetul cum e mai bine. Așa face și Hristos cu feluritele noastre cereri, dacă nu mai le aducem înaintea Tatălui Ceresc în numele Lui, El le separă de tot ce-i fals, de ceea ce nu e folositor nouă și plăcut Tatălui, Sfântul Ambrozie. Adevăratele rugăciuni bune sunt ecoul făgăduințelor lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazians Temelia rugăciunii este atenția la ideile din ea și păstrarea păcii și liniștii. Sfântul Macarie cel Mare Omilie Răcnetul leului ne înspăimântă și pune pe fugă animalele sălbatice atât de mult cât rugăciunea dreptului pe diavol. Sfântul Ioan Gurădeaur Starea cea mai înaltă a rugăciunii este aceea când mintea a ajuns în afară de trup și de lume, devenind cu totul imaterială, Sfântul Maxim Mărturisitorul. În vremea aducerea minte de Dumnezeu înmulțește-ți rugăciunile pentru ca, atunci când îl vei uita, El să nu te uite, Sfântul Marco Ascetul. Rugăciunea săvârșită cu neglijență și lenevire este o vorbărie de șartă. Sfântul Antonie cel Mare Rugându-te să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă, ce apropie-te în chip material de cel nematerial și vei înțelege. Evagrie monahul Rugăciunea, ca un nor umbros, uneori apără gândurile arzătoare, alteori rourează și răcorește cu păraie de lacrimi pe aceea care se nevoiesc în ea. Fericitul Augustin! Lucrul cel mai de este stăruința, la vreme, în rugăciune, Sfântul Macarie cel Mare. Căci, precum copacii cei în rădăcinața adânc nu se răstoarnă și nu se smulc de înmiitele năvăliri ale vijelii ei, așa și rugăciunea care se înalță din adâncul sufletului se suie cu siguranță în înălțim pentru că rădăcina sa este înfiptă adânc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea golește cugetarea de toată nălucirea materială a gândurilor rele, isichie sinaitul. După cum unirea cu focul face fierul cu neputință de pipăit, tot așa rugăciunile dese fac mintea mai puternică Ioan Carpatiul. Ne adunăm încete și în adunări ca, rânduindu-ne oarecum oastea ca la război, să împresurăm pe Dumnezeu cu rugăciuni. Tertulian Capul oricărei stăruinți și vârful faptelor bune este stăruința în rugăciune. Sfântul Macarie cel Mare 4.4.5.0 Nu sunetul glasului trebuie să roage pe Dumnezeu, ci sufletul și mintea. Sfântul Ciprian Dumnezeu îi vede pe toți, dar pe Dumnezeu îl văd numai cei ce nu gândesc la nimic altceva în timpul rugăciunii decât la el. Ilie e cine se roagă neîncetat este înger pământesc evagrie monahul puternică armă este rugăciunea dacă se face întruna și dacă se face lipsită de slavă de șartă sfântul Ioan gură de aur cine are măcar o scânteie de simțământ omenesc oare nu e dator să se rușineze pentru că și încheie ziua fără rugăciune și laudă de mulțumire când el vede că și cea mai mică pasăre cânt o cântare de laudă lui Dumnezeu, înainte de a-și pune capul sub aripă pentru a se odihni. Sfântul Ambrozie Păzește-te de neînfrânare și ură și nu vei întâmpina piedică în vremea rugăciunii tale. Talasie Libianul Unește-ți rugăciunea cu vegherea, căci vegherea curățește rugăciunea și rugăciunea curățește vegherea. Pilotei Sinaitul Cel ce vrea ca Dumnezeu să audă de grabă rugăciunea lui, acela mai înainte de rugăciunea făcută pentru sufletul său, să facă rugăciune pentru vrăjmașii lui, și pentru aceea Dumnezeu îi va auzi orice rugăciune a lui. Zenon De-ar fi demonii cât munții de puternici, toți sunt consumați de focul rugăciunei așa cum se topește ceara. Sfântul Macarie cel Mare Rugăciunea fără dragoste nu este ascultată, pentru că numai dragostea deschide ușile rugăciunii. Sfântul Efrem Sirul Dumnezeu iubește pocăința și iartă greșeala păcătosului când se roagă el singur, decât să pună pe alții să se roage. Să ne rugăm noi singuri și atunci cu bucurie ne dă darul cel cerem de la el. Sfântul Ioan Gură de Aur dacă Domnul, care era fără păcat, se ruga, cu cât mai mult trebuie să se roage păcătoșii, dacă el vegea, cu cât mai mult trebuie să veghem noi, Sfântul Ciprian. Când ne rugăm și Dumnezeu întârzie să ne audă, asta înseamnă că lucrează în folosul nostru ca să ne învețe îndelungă răbdare și de aceea nici nu trebuie să desnădășduim spunând noi ne-am rugat și n-am fost auziți. Dumnezeu știe ce este omului de folos. Sfântul var nu fie cel mare. Dacă te rogi lui Dumnezeu pentru ceva și el întârzie să te asculte, nu te scârbi pentru aceasta. Tu nu ești mai înțelept decât el, Sfântul Isaac Sirul. Lacrimile în vremea rugăciunii sunt o frumoasă baie, iar după rugăciune să ții minte pentru ce ai plâns, Sfântul Nil Sinaitul închipuieșteți că cineva, stând de vorbă cu împăratul, la chemarea unui rob asemenea lui, lasă pe împăratul și începe să vorbească cu robul. Așa este și acela care vorbește și se lasă să fie risipit în timpul rugăciunii. Sfântul Efrem Sirul Rugăciunea neîntreruptă stă în alipirea necurmată a minții față de Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când vorbești cu prietenul, ieși culoarea minte față de el, însă când ai de-a face cu Dumnezeu, tu îți lași cugetul să rătăcească în târg și acasă, pe când limba ta iurează vorbe fățarnice și fără rost, și lucrul acesta îl facem nu odată sau de două ori, ci adesea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să-l adorăm pe Dumnezeu după învățătura lui în adevăr și în duh, Sfântul Ciprian. Dacă cineva căruia îi lipsește rugăciunea se forțează numai spre rugăciune pentru ca să dobândească harul rugăciunii, dar nu se forțează și spre blândețe, smerenie, dragoste și împlinirea celorlalte porunci ale Domnului, atunci nu va primi darul de plin. Sfântul Macarie cel Mare roagă ne neîncetat în orice lucru ca să nu faci nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Marco Ascetul Înainte de a veni asupra tabri o durere, roagă lui Dumnezeu și în vremea de necaz îl vei afla și te va auzi Sfântul Isaac Sirul. Nimic nu este mai bun decât rugăciunea curată din care țâșnesc ca dintr-un izvor virtuțile, teognost. Petrecând timp îndelungat în rugăciune și nevăzând răul, să nu spui, n-am dobândit nimic, pentru că însăși petrecerea în rugăciune este o dobândă, și ce fel de bun e mai presus de acela de a te lipi de Domnul și să petrești neîncetat în unire cu El? Sfântul Ioan Scărarul Fiecare trebuie să se silească, să se forceze spre rugăciune chiar de nu vrea inima. Sfântul Macarie cel Mare tu învață să te rogi într-una și să nu cazi în toropeală, și chiar dacă n-ai căpătat ce ceri, stăruie până ce capeți. Sfântul Ioan, gură de aur Pământul, cu cât se apropie mai mult de soare, cu atât primește mai multă lumină și căldură, iar noi, cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Isus prin rugăciune, cu atât dobândim mai multă lumină și putere, învățătură de credință ortodoxă. Rugăciunea împuternicită de lacrimi scoate afară din suflet toate gândurile care o dușmănesc. Ilie Ecdicul Cel ce toarnă un de lemn pe mâna sa ca să ungă pe cel slab, primește mai întâi el grăsime din acest un de lemn, tot astfel și cel ce se roagă pentru fratele său, ce orice alt bine i-ar face, înainte de a-i aduce lui folos, primește el însuși un mare folos, Patericul. Capul lor, cărei stăruințe bune și culmea tuturor lucrurilor, este să rabzi în rugăciune. Sfântul Macarie cel Mare La Dumnezeu nu e așa și de El poți să te rogi fără mișlocitori, fără bani, fără cheltuială. El îți împlinește rugămintea. E de ajuns să-L chemie în inima ta, să-I aduci lacrimi și El îndată vine, de-L poți aduce lângă tine. Sfântul Ioan Gurădeauri dacă rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune, sfântul Nil Sinaitul. Rugăciunea voastră ca să fie primită de Dumnezeu, trebuie să fie făcută în numele mântuitorului nostru Isus Hristos, învățătură de credință ortodoxă. La rugăciune sunt unii care se folosesc de strigăte neîngăduite ca și cum s-ar încrede în puterea lor firească, trupească, necunoscând viclenia tainică a cugetelor și socotind că pot săvârși lucrul de săvârșit cu propria lor putere. Sfântul Macarie cel Mare Să nu înălțăm rugăciunile noastre neorânduială cu glasuri sălbatice, nici să aruncăm cu o vorbire zgomotoasă cererea pe care trebuie să o încredințăm cu modestie lui Dumnezeu Deoarece Dumnezeu ascultă nu glasul, ci inima, și nu este nevoie să fie rugat cu strigătea surzitoare, Sfântul Ciprian nu poate dobândi prietenie față de rugăciune cel ce nu s-a lepădat de lucrurile și Duhul Lumii, Ilie Ecdicul. Poate să clocotească mânia, ușor se potolește în rugăciune, poate să ardă cu flăcări pofta, ușor se stinge prin rugăciune. Poate să roadă pe cineva la inimă invidia, fără greutate este gonită afară de rugăciune, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea ta să fie curată și mintea să fie ocupată cu Duhul, Sfântul Macarie cel Mare. Mișcă-ți mintea necontenit la rugăciune și vei împrăștia gândurile care stăruie în inimă, Talasie Libianul. Căci prin rugăciune neîncetată și prin meditația dumnezeieștilor scripturi, se deschid ochii înțelegători ai Sufletului și văd pe împăratul puterilor, Filimon. Nu e trebuință de loc, nici de vreme, ci în tot locul și în toată vremea, e cu putința te ruga cu mintea, fie în târg, fie pe cale, fie când stai cu prietenii, totdeauna e cu putință a deștepta Sufletul tău și, tăcând, a striga spre Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce nu poartă grijă de rugăciune va fi predat ispitelor și patimilor, Sfântul Teodor. De nu vor străbate cuvintele rugăciunii în adâncurile sufletului, nu vor fi lăsate lacrimile să se rostogolească pe obraj, Ilie Egdicul. Fără rugăciune nu este cu putință să trăim o viață virtuoasă. Sfântul Ioan, gură de aur. Cum poți cere tu să fii ascultat de Dumnezeu când tu însuși nu te asculți pe tine? Vrei ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine când te rogi în vreme ce tu însuși nu-ți aduci aminte de tine? Când te rogi lui Dumnezeu, să nu jignești măreția lui Dumnezeu prin disprețuirea rugăciunii. Sfântul Ciprian, cel împrăștiat în rugăciune stă afară de catapeteasma din tâi. Înăuntru ajunge cel ce o face de un singur gând. Vezi Psalmul 116 cu versetul 17. Dar în Sfânta Sfintelor privește numai cel ce împreună cu pacea gândurilor naturale se odihnește în Hristos. Ilie Egdicul Cel ce pune capăt rugăciunii începe a păcătui. Sfântul Efrem Sirul Rugăciunea coboară asupra noastră Duhul Sfânt, Nichita de Remesiana. Dacă Dumnezeu nu împlinește ce îi se cere, el dă negreșit altceva mai bun. Sfântul Ioan, gură de aur În vremea rugăciunii lungă din minte și înțelesurile simple ale lucrurilor omenești, și vederea tuturor celor create, ca nu cumva încărcat cu închipuire să caz de la cel neasemănat. Sfântul Maxim Mărturisitorul 4500 Rugăciunea lucrează ca apa asupra focului, este ca o ancoră de mântuire pentru sufletul în primejdie, Sfântul Ioan Gura de Aur. Pe cei începători, legea rugăciunii i apasă ca un stăpân aspru, dar celor înaintați ea le este ca dragostea care împinge pe un flământ la o masă bogată. Ilie Ecdicul roagă lui Dumnezeu ca și cum l-ai vedea, pentru că El precis te vede pe tine. Nestatom Esența rugăciunii constă în a te ruga cu mintea și cu inima, starețul Paisie. Nu lăsa rugăciunea până nu vei vedea că focul ei și al lacrimilor au plecat de la tine în mod conștient. Poate că în toată viața ta nu vei primi o asemenea vreme pentru iertarea păcatelor. Sfântul Ioan Scărarul Acum rămân acestea trei, vorbire, pildă, rugăciune. Dar cea mai mare e rugăciunea, căci vorbirea puternică e lucrare, dar rugăciunea câștigă har pentru vorbire și pentru lucru. Sfântul Bernard de Clairvaux Semnul că cineva a ajuns la adevărata lipsă de patimi stă în faptul că se poate ruga netulburat și neîmprăștiat, eliberat de toate grijile, de toate gândurile și imaginile lucrurilor. Evagrie Ponticul numai un suflet curat va rugăciuni sincere către Dumnezeu, Isaia. Noi trebuie să ne rugăm nu după obișnuința cea trupească, nici după obiceiul strigării sau deprinderea tăcerii, ori în genunchierii, ci să așteptăm pe Dumnezeu cu gândul curat până va veni și va cerceta sufletul în toate ieșirile, potecile sau simțurile sale. Atunci nu mai putem să tăcem. Nimic nu are mai multă putere ca rugăciunea, nimic nu se poate asemăna cu ea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu este așa de greu să fie oprit cursul râului ca să nu curgă în jos, cât e de greu celui ce se roagă să înfrâneze când vrea năvala gândurilor, ca să nu se împrăștie în cele văzute, Ilie Egdicul Așa cum nimeni nu îndrăsnește să se apropie de acela care vorbește cu un împărat pământesc și să întrerupă convorbirea pe care o întreține, tot astfel și demonii nu îndrăznesc să se apropie de acela care stă de vorbă cu Dumnezeu. Sfântul Simeon nu te ruga să ți se împlinească ceea ce ți se pare a fi bine, ci ca să ți se împlinească ceea ce este plăcut lui Dumnezeu pentru că El știe mai bine decât tine ceea ce acest trebuie și ce-ți folosește, Leontie. Așa cum vrei să fim în vremea rugăciunii, tot astfel trebuie să fim și înainte de vremea rugăciunii. Duhul nostru în vremea rugăciunii sale își primește în mod necesar dispoziția din starea lui premergătoare și rugându-se se ridică spre ceruri sau se scufundă în cele pământești, prin aceleași gânduri cu care s-a ocupat înainte de rugăciune, Isaac. De va trece un ceas, două sau trei după rugăciune și vei vedea că jarul trezit în tine e gata să se răcească încet, încet. Aleargă din nou la rugăciune și încălzește-ți sufletul răcit. Sfântul Ioan, gură de aur. Rugăciunea este zadarnică și fără folos când se săvârșește fără frică și cu tremur, fără credință și fără veghere. Dacă atunci când cineva se apropie de un împărat pământesc și expune cererea cu frică și cu băgare de seamă, cu atât mai mult trebuie să stea și să-și facă rugăciunea în același chip înaintea lui Dumnezeu, stăpânul tuturor și împăratul împăraților, Evagrie. Cel ce se roagă numai cu gura se roagă văzduhului, iar nu lui Dumnezeu. Dumnezeu ia aminte la inimă, nu la cuvinte, ca oamenii. Sfântul Petru Damaschinul Trebuie să ne curățim mai înainte pe noi înșine și apoi să stăm de vorbă cu cel curat. Sfântul Grigorie Teologul Precum fumul ce se ridică din paie umede și putre de supără ochii, tot astfel, pomenirea răului și toate patimile păcătoase supără mintea în vremea rugăciunii, Sfântul Nil, Sinaitul. Gândurile și simțămintele cu care este ocupat sufletul nostru până la rugăciune, în mod necesar ne vin în memorie în timpul rugăciunii. De aceea, înainte de a începe rugăciunea, trebuie să ne punem într-o astfel de situație în care dorim să ne aflăm în continuarea ei, Isac. Să nu cerem de la Dumnezeu ce vrem noi, ci ce vrea El, evagrie monahul. Începutul rugăciunii constă în faptul că alungăm gândurile care vin chiar în clipa apariției lor. Mijlocul ei stă în silința de a închide mintea în cuvintele pe care le rostim sau le cugetăm, iar desăvârșirea rugăciunii este răpirea către Domnul, Sfântul Ioan Scărarul. Dacă te chinuiește dușmania, roagă-te din tot sufletul tău pentru fratele acela și departează te de ea, Sfântule Premsirul. Roagă-te și mulțumește-i lui Dumnezeu tot timpul și pentru toate. Dacă te așezi la masă, dacă te scol de la masă, dacă te îmbraci sau dacă te dezbraci, dacă te culci și dacă te scoli, roagă-te mereu aceluia care dă totul, Sfântul Vasile cel Mare. Prin rugăciune, cei cu cuvioși se împărtășesc din sfințenia dumnezească și din lucrarea duhovnicească. Sfântul Macarie cel Mare Precum veninul animalelor otrăbitoare este înlăturat de doctoriile puternice, așa gândurile spurcate sunt alungate de rugăciune. Maica singlitichia acela care vrea să se roage lui Dumnezeu nu trebuie să vină înaintea lui numai ca o făptură, ci ca un fiu a lui, după har, căci dacă nu este fiu, nu poate să-l numească pe el Tată. Iar acest har al înfierii l-a dat Iisus celor care cred în el, Sfântul Ioan, gură de aur. Toate câte le cerem în rugăciunile noastre sunt cuprinse în Tatăl nostru, Sfântul Ciprian. Rugăciunea în numele Lui Isus trebuie să fie potrivită cu caracterul Lui. El o poate asculta și îndeplini ca mântuitor numai în măsura care duce la mântuire. Fericitul Augustin Rugăciunea să rămână în minte ca raza în soare, căci fără de ea grijile din lumea simțurilor, hoinărind ca niște nori fără apă, despart mintea de strălucirea ei, Ilie Ecdicul. Tu însuți nu auzi rugăciunea ta, cum dar vrei să o audă Dumnezeu? Sfântul Ioan, gură de aur. Rugăciunea unui om trist nu are puterea de a se ridica sus, la jertfelnicul lui Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. Cerul adesea e mai aproape de noi atunci când ne aplecăm decât când ne îndreptăm în sus. Sfântul Grigorie de Nazians Cine se silește pururea să petreacă cu răbdare în rugăciune, se aprinde de râvnă Dumnezească și dorință împlăcărată pentru Dumnezeu și după măsura lor primește harul luminatei de Svârșitri Dumnezești, sfântul Macarie cel mare. Dacă mântuitorul a petrecut nopți întregi în rugăciune, noi ce trebuie să facem ca să ne mântuim Sfântul Ambrozie? Când rugăciunea merge înainte și pregătește calea acestei vieți, atunci fiecare cu ușurință călătorește pe calea neprihănirii. Sfântul Ioan, gură de aur Cel ce se roagă bine știe să trăiască cinstit. Sfântul Ioan, gură de aur Or de lucreze, ori de dormi, ori de călătorești, ori de mănânci, ori de bei, ori de zaci, să nu-ți curmi rugăciunea. Sfântul Efrem Sirul rugăciunea să fie făcută cu umilință și cu zdrobirea inimii, mărturisirea ortodoxă. Cel ce nu se roagă e mort, gata. Sfântul Ioan Gură de Aur. Este cu neputință ca mintea să aibă pace în vremea rugăciunii dacă nu și-a făcut prietene în frânarea și dragostea. Ilie Egdicul. Rugăciunea celui ce se roagă numai cu buzele nu are niciun preț, învățătură de credință ortodoxă. Cine nu se roagă nu are nicio putere în lupta cu ispitele, mărturisirea ortodoxă. Când stau la rugăciune orice gând lumesc și trupesc, să se departeze și mintea să nu se îndrepte către nimic decât ceea ce se cere în rugăciune. Sfântul Ciprian Rugăciunea la oaltă e ca focul în grămada de cărbuni. Se aprind unul de la altul, se aprinde chiar și butucul neuscat, învățătură de credință ortodoxă. Cel ce se așterne la rugăciune pune capăt păcatului. Fericitul Augustin Rugăciunea liniștită este mai puternică decât rugăciunea zgomotoasă. Sfântul Ioan, gură de aur. Cine se roagă cu nepăsare mintea împrăștiată, nu are niciun folos de rugăciune, mărturisirea ortodoxă. Cel ce iubește pe Dumnezeu de-a stă de vorbă cu el, cum ar sta de vorbă cu un tată alungând orice gând pătimaș. Evagrie monahul Dumnezeu se aseamănă cu un medic care, din grija pentru bolnav nu-i îngăduie, ci ar fi păgubitor, fericitul Augustin. Rugăciunea pătrunde sufletul ca o roă cerească, ce-l însuflețește și îl împrospătează, așa cum plantele răcorite noaptea de roă dobândesc puteri noi, învățătură de credință ortodoxă. Să nu vii la rugăciune cu cugetul rău, Sfântul Barnaba când se adună creștinii să se roage, sunt ca o aste puternică, ce silește pe cel prea înalt să o asculte, tertulian. După cum trupul, murind, se desparte de toate lucrurile vieții, la fel și mintea, murind, când ajunge la culmea rugăciunii, se desparte de toate cugetările lumii, căci de nu moare cu această moarte, nu poate să trăiască cu Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul Rugăciunea domnească e scurtă în privința cuvintelor, dar plină de cugetări. Tertulian Rugăciunea Tatăl nostru este cea mai ușoară de înțeles dintre toate rugăciunile. Ea este rugăciunea oricui crede cu adevărat în Dumnezeu. Sfântul Ciprian Nu pot spune rugăciunea tatăl nostru decât cei născuți din nou, adică, copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu este tată, numai credincioșilor. Cei ce trăiesc în minciună sunt fiii diavolului, sfântul ciprian. Dăm Doamne ceea ce îmi ceri și cere mi apoi ce vrei. Fericitul Augustin. Rugați-vă pentru toți sfinții, rugați-vă pentru dregători și căpetenii, Sfântul Policarp. Acolo unde sunt rugăciune și mulțumire, este și darul Duhului Sfânt și atunci toți dracii fug și pierde puterea cea potrivnică, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne supunem dară și să nu ne rugăm spre fală nici împotriva dușmanilor și nici să nu-l învățăm pe Dumnezeu cum să ne ajute. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă ne rugăm plin de mânie și de tulburare, vom fi urâți și scârbiți în fața lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunile noastre să le înălțăm simplu către Dumnezeu și să nu fim fără curaj. Sfântul Clement Romanul Cei ce se roagă însă trebuie să-și unească vorbirea și rugăciunea cu disciplina, să fie liniștiți și respectuoși, să ne gândim că stăm în fața lui Dumnezeu. Lui trebuie să-i facem plăcere atât prin ținuta corpului cât și prin felul glasului. Sfântul Ciprian Dacă cerem ce este primejdios sufletului, nu ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Fericitul Augustin, Așadar să îi lăsăm lui toate cele ce nu ne privesc și va fi bine, și cel ce e bun e negre și datătorul darurilor bune. Evagrie monahul Oamenii se supără când sunt grămădiți cu cereri, Dumnezeu însă iubește pe cel ce stăruiește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu nu ține seamă de niciun fel de loc, pentru că El cere doar inimă cernică. Sfântul Ioan Gură de Aur În rugăciunile voastre cereți bunătățile cerești ca să moșteniți împărăția cerurilor, iar bunătățile pământului de care aveți trebuință din pricina nevoilor trupești, Tatăl nostru vi le va adăuga pe măsura trebuințelor. Origen Cereți bunătățile viitoare și veți primi bunătățile de acum. Nu doriți lucrurile de aici, că le veți avea negreșit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nevoia ne silește să ne rugăm pentru noi, dar dragostea frățească ne pleacă să ne rugăm pentru alții. Origen, dacă vrei să te rogi în duh, nimic nu iei de la trup și nu vei avea nor care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Evagrie monahul Rugăciune să acela care aduce totdeauna primul gând al său ca rod lui Dumnezeu. Evagrie monahul Ia seama la gânduri când te rogi. Evagrie monahul Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale și vei vedea folosul rugăciunii. Marco Ascetul dacă tu te vei ruga pentru păcatele altora, chiar de nu vei spune nimic de ale tale, ai câștigat mult. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci cel ce se roagă cu căldură se aprinde, însă nu se arde cu totul, nu se consumă, ci devine încă mai strălucit, după cum mai strălucit devine aurul purtat și muncit în foc. Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunea noastră să aducem ca jertfă lui Dumnezeu căldura minții și strigătul inimii, nu arătarea trupului și strigătele. Rugăciunea să fie făcută cu evlavie, cu inima sfâșiată de durere, cu lacrim și în tăcere. Sfântul Ioan, gură de aur Rugăciunea este vorbirea noastră către Dumnezeu. Când citim cuvântul lui, Dumnezeu ne vorbește nouă. Când ne rugăm, noi vorbim lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Dacă voiți să aflați cunoștința voii lui Dumnezeu, dacă voiți să aflați esența înțelepciunii duhovnicești, aceasta se poate numai prin rugăciune necurmată. Sfântul Ioan Gură de Aur Rugăciunea să o socotești ca o cheie pentru înțelesul cel adevărat al dumnezeieștilor scripturi. Sfântul Isaac Sirul încă n-a ajuns credinciosul la rugăciunea desăvârșită până mai înțelege ceea ce cere. Sfântul Antonie cel Mare Rugăciunea este Maica tuturor virtuților, Sfântul Ioan Scărarul. Rugăciunea este un mare bun și un păzitor mântuitor al sufletelor noastre, Sfântul Ioan Gură de aur. Oare la creștini sufletul omului drept nu-i un altar? Jertfele cele adevărate, miresmele cele adevărate, nu sunt rugăciunile ce se înalță dintr-o inimă curată? Statuile plăcute Domnului nu-s virtuțile al căror model îl găsim în cel întâi născut al oricărei făpturi? Origen Rugăciunea care nu pleacă din meditație nu este efectivă și desăvârșită, ci șovăitoare, slabă și lâncedă, pentru că sufletul nu știe să ceară cele ce sunt folositoare. Fericitul Augustin Nu cere nimic lumesc, ci toate duhovnicești, și vei primi tot, Sfântul Ioan, gură de aur. Lucru foarte folositor este de a săvârși rugăciunea cu gând smerit, căci poți să faci rugăciune, dar dacă nu o faci cum trebuie, te-ai ostenit în zadar, asterie a la masei. Rugăciunea fără milostenii este lipsită de roadă. Sfântul Ioan, gură de aur Înainte de a înălța mâinile către cer, trebuie să țină alt sufletul. Înainte de a ridica ochii, trebuie să ridici gândul către Dumnezeu. Origen Sunt trei răspunsuri la rugăciune. Da, nu, așteaptă. Tertulian dacă și în cameră intri și în cuii după tine ușa, dar faci asta pentru fală, atunci și ușa încuiată nu ți-aduce niciun folos. Dumnezeu pretutinde nea la scopul faptei. Sfântul Ioan Gură de Aur Să facem rugăciunea nu prin mișcările corpului, nu cu plecarea capului, ci cu bună dispoziție sufletească, nu cu zgomot și hărmălaie, ci cu frângere de inimă și cu lacrimi neprefăcute, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru a uni pe oameni ca frații și fiii aceluiași părinte, toate cererile din Tatăl nostru poartă pecetea comunitarismului, al nostru, a noastră, nouă, etc. Așadar rugăciunea să îmbrățișeze nevoile noastre ale tuturor spre a fi uniți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea, deși e numai un mijloc de mântuire, totuși ea nu poate câștiga toate bunurile de care avem lipsă. Teodoret al Cirului Străduința sau rugăciunea stăruitoare este plăcută lui Dumnezeu, Dertulian. Dumnezeu vrea să-ți dăruiască mai multe bunătăți decât ceri tu. Crede numai! Fericitul Augustin Rugăciunea nu se rează, mă, pe meritele noastre, ci pe îndurarea lui Dumnezeu, Sfântul Toma d'Achino. Trebuie să ne rugăm dimineața, pentru că prin rugăciunea noastră de dimineață se în învierea Domnului. De asemenea, trebuie să ne rugăm iarăși neapărat la apusul soarelui și la sfârșitul zilei, pentru că Hristos, fiind soarele cel adevărat și ziua cea adevărată, de aceea și noi, când ne rugăm la apusul soarelui și al zilei din lume și cerem ca să vină din nou lumina peste noi, ne rugăm pentru a doua venire a lui Hristos, care ne va aduce harul luminii veșnice. Sfântul Ciprian Fiecare păstrează conștiința sa față de Dumnezeu când nu negligează rugăciunea. Sfântul Doroteu de Gaza 4600 Toate virtuțile ajută mintea să câștigi dragostea dumnezească, dar mai mult ca toate rugăciunea curată, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Poți să te rogi pretutindeni și poți să te rogi totdeauna și în ta. Ai totdeauna o cămara a ta. Măcar că te afli între neamuri sau între iudei pretutindeni, ai cămara ta de taină. Cămara ta e gândul tău, măcar că ești în mulțime, totuși să păstrezi în omul tău, cel din lăuntru, ungherul tău ascuns și cămara ta de taină. Sfântul Ambrozie Harul s-a rugat ca să se roage mizeria, doctorul s-a rugat ca să se roage bolnavul, judecătorul cel gata a fi milos se roagă ca să se roage de iertare cel vinovat. Fericitul Augustin Dacă nu mă întreb ce este rugăciunea, știu ce este. Dacă mă întreb ce este, nu știu. Fericitul Augustin Ceea ce este vederea între simțurile trupului aceea este rugăciunea între faptele bune. Patericul Oglinda credinciosului este rugăciunea. Patericul Nimic nu te împiedică de a te ruga și plimbându-te, destul ca inima să-ți fie sus. Sfântul Ioan, gură de aur Rugăciunea este curăția minții care se curmă de lumina lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie al Tesalonicului. Rugăciunea este deprinderea nepătimașă cu iubire prea nemărginită, răpind mintea cea iubitoare de înțelepciune la înălțimea gândită. Sfântul Nil Sinaitul Cum sarea drege toate lucrurile, așa și rugăciunea, Sfântul Vasile cel Mare. Noi atacăm pe vrăjmașii noștri cu rugăciunea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Isac Sirul a fost întrebat de cineva care inimă este mai milostivă. El a răspuns. Inima care arde pentru toată făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru demoni și pentru toată zidirea, și de aceasta și pentru cele necuvântătoare, și pentru vrășmașii adevărului, și pentru cei ce-l vatămă sau îl păgubesc, în tot ceasul să aducă rugăciuni cu lacrimi ca să se păzească și să-i curățească. Sfântul Isac Sirul Leac este rugăciunea, însă dacă nu știm cum să-l întrebăm, nici de binefacerile lui nu ne folosim, cei ce se roagă de oameni să le împrumute bani obțin aceasta prin multă rugăminte și pentru aceasta nu ajunge numai vorba, ci sunt nevoiți să ia și om de încredere pentru ca să le fie împlinită cererea lor. La Dumnezeu nu stau lucrurile așa. Nu e nevoie de martor care să-l roage să ne dea harul, Dumnezeu voiește să fie rugat de noi și are atât har încât rugătorul îl primește când îl cere. Sfântul Ioan Gură de Aur În adevăr, mare bunătate este rugăciunea căci prin ea vorbești cu Dumnezeu. Dacă de la un om oarecare iubitor de virtute primești mult folos, cu atât mai mult de la Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur după cum virtutea dragostei nu cunoaște depărtarea, tot așa nici puterea rugăciunii. Și după cum aceea unește pe cei depărtați, astfel și aceasta poate să unească pe cei apropiați. Sfântul Ioan Gură de Aur. Avem nevoie de rugăciuni de dimineață și de noapte. Sfântul Ioan Gură de Aur. În piață este război, în toate lucrurile omenești este luptă zilnică, vifor și tulburare. De aceea avem nevoie de arme, iar arma cea mai puternică este rugăciunea. Sfântul Ioan Gură de Aur Frate, dacă nu te rogi pentru tine singur, unul singur se va ruga pentru tine. Dacă tu te rogi pentru toți, toți se vor ruga pentru tine, fericitul Augustin. Ațățarea să nu stulbure sufletul ca nu cumva vreo furie să nu-ți împiedice rugăciunea. Sfântul Ambrozie.